Nasa zahvali Allahu jil s-sana i na Rasulah sallallahu alayhi wa s-salam Raga braši i drago, sest smo naša rasulje zajedno Da se početimo jako Allahove knjigi Kur'ana i sunnata Rasulah sallallahu alayhi wa s-salam Me je dan velike imanest Kui je ostavljen nam i dát namo muslimanima Jako da mi Nesprovedemo u djelo onda stvar neće biti dobra, a posebno je bitno govoriti o ovome emanetu, o emanetu dave i rada, ima Laha želeš, jednostavno rada na polju dave, u ovim teškim vremenima, teškim vremenim vremenima, kada su muslimani na svakom djeličju zemaljske kugle poniženi do dna. E, bez, I bez obzira na to, ja bi kao uvod, dakle, e, istakao potrebu govora o ovoj temi, međutim, e, spomenuo biti citirao jednostraniča sa interneta jednog, jednog učenjaka kada je u pitanje islám i briga za islam, gdje on kaže pošto danas mnogi muslimani muslimanke dakle e, brinu sigurno i ljubomodnostima Allahu i vjeri brinu zbog onoga srdešava muslimanima e, u svijetu kaže ovako e, znamo da ima dosta muslimana jedno da muslimana brine za islam. I brinjuje šta će biti sa islamom, jer su ljubom oni prema Allahi uvjeri. Međutim, ne za islam, kaže ova učenja, poručuje, dakle svojoj, na svojoj stranici, početno na internetu. Ne za islam, jer, kaže, svjetlo islama ne mogu nauditi ljudi koji se bore protiv njega, niti ga mogu ugasiti, oni koji, niti mogu ugasiti svjetlo sunca, oni koji pušu njega sa zemlje jer Allah jele šanu je uh, obječav, takhle onaj kaj gospodar svetova je obječav da ćečuva ti to svetlo kada je objevljio u alladzi arsel rasulahu bilhuda wa dini lhaqqi mi uzhirahu ala dini kuli walau kerihal musrikuun walau kerihal kafiruun onaj onaj ko je posla soga posanika sa istino misa pravom, vjerom, pravom uputom da je uzdignizan svi hostali hvira ma katoglu kriju nevjenisima Zato ne brinite za islam nego na kraju poručuje ovaj čovjek i kaže nego brinite se o sebi. I uvijek se preispitujte koliko vi radite za islam. Koliko ste uradili dobra i hajra za ovu vjeru toliko ćete i dobiti nagradje kod Allaha Đalla Shana. Zato sam ja želio da ovo predavanje podijelim uh, u tri dijela. Dakle, govorit ćemo o pozivu u rad za Allahu vjeru, zatim o uzrocima koji ljude odvode od rada za Allahu vjeru. I treće, o ovome emanetu, o emanetu vjere o kojem malo prije govorili. Draga, braćo i tijenje, sestre, mi svi znamo da je Allahu sunnet u životu na zemlji, da na živi i na uspjeva osim onaj koji radi. Kako kaži islamski učenjaci, jede na faku Allahovu, osim onaj ko se potrudi da dođe na fakir. Uskało się Koranskim ajatom, gdzie Allah każe: "A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amala kuma wa rasuluhu wal-mu'minun." Viradite, trudite se, a Allah će vidjeti vaš trud i poslanik njegov i vjernici. ko poznaje, javni i tajni i nevidljivo, i on vas nagraditi na što se vidimo da ih serbenici straši, i najviše ih Ne ostvaruju ono što žele i ne uspjevaju u svojim ciljevima, u svojim namjerama bez rada i bez truda. I u našim poslovima nijedan direktor firme, niti bilo koja firma na zemlji neće primiti čovjeka neradnika, a posebno neće primiti čovjeka nekvalitetnog radnika. I to je glavno mjerilo, zvanično i nezvanično. Ima tu drugih mjerila, diploma, ovo i ono, ali sve se svodi na kvalitet, na sposobnost i na trud na trud koji čovjek ulaže, da nešto, nešto urazi. I na osnovu toga se miri njegova vrijednost. I rad je bio mjerilo mjerilo uspjeha, odnosno neuspjeha kroz istoriju ljudskog roda. Ako pogledamo sve civilizacije i kulture, braćo se, koje su prošle, ili generacije, da tako kažem, koje su prototnjale do nalukom, vidjet ćemo bili, bili, bili to ljudi, odnosno ummeti i nalogi, koji su, koji su se borili da Laha orič bude gornjak znači porizani s vahjom, s Allahovom objelom i uputom radili da je prenesu drugima ili to bili ljudi ili narodi koji su se borili e, da, da njihova kultura ili civilizacija Dunja-Luska uspije da oni izgrade život na to je nekako i svojoj kulturi nisu uspijelali bez rada ne rad je donosio samo poniženje samo poniženje i veliki, ne, veliki neuspis i ako čitamo Kur'an vidjet ćemo i sestre da je ovo temelj da je ovo temelj, da je Allah učinio rad temeljom temeljom vjere, odnosno temeljom života. I iman i dijelo. Iman i dijelo, vjerovatno znate na koliko mjesta se spominje, možeš nam neko i na koliko mjesta se spominje u Kur'anu iman i dijelo zajedno. I Allah nam spominje vjerovanje i dobro dijelo. Znamo? Dakle, više od 50, na više od 50 mjesta Spominju se iman, iman i djelo zajedno. A kažu islam sklučenjati čak i onda, kada se djelo ne spominje uz iman, kada se spominje samo vjerovanje, samo iman, oni kažu to podrazumijeva. Tim, samo vjerovanje podrazumijeva djelo. Podrazumijeva djelo. Kao što kaže Poslani Sallam, iman se sastoji od 60 i nekoliko ogranaka. Najleći taj ogranak i najčastniji je la ilaha illallah muhammada r.s. laka tevhid, a najmanji je skonici smeretnih puta i i nakoni proti kojene protiv dijelom je obična je puka tvrđava kako kaže umišljen u sud poluzar obratili se araplima odnosno beduinima koji kartu da skojsu a rekli izjavljeno su mu'mini pa kao ruseni kahte al-a'rab amanna kažu da neki beduini doći davni djereva mi smo mu'mini kulan tu'minu walakin kulu aslamna rekli nisu mu'mini na gore su nisu muslimani nisu prvaci muslimani primili smo izvore iz meshadar wa lama idkod imanu ki kulubiku još iman nije ušo vrša srca i posto da važno kaže šta znači istinski iman pa kaže innama ilmu'minu na lathina āmanu billahi wa rasulih summa lam irtabu pravi istinski mu'min yisooni koji vjeri wa Allah nijako kusali nika zatim yisooni nika kriju šubheli potom potom kukidani imana wa jahadu bi amualihim wa anfusihim fi sabiilillah i borese imeti masvojim i životima svojim na Allahovom put Dakle, to su osobina istinski, istinskih vjernika. Nema, kao da hoće, ali ja žemo kažem ovim ajetom, poruka ovog ajeta, nemate vi šta govoriti, mi smo muqmini, mi vjerujemo, to se vidjeti, to će se vidjeti. Mi ste prihvatili islam, mi ste izgledali šehadem, a koliko ste muqmini vidjet će se. Jer je to neodvojivo, da dakle, taj imanje neodvoji od djela. Dakle, to su osobina istinskih vjernika, onim koji radi, ulažu trud, I žutvuju svoj imetak, i znanje, i svoj znoj, i sad svoj kvalitetko imaju, i svoj život na Allahom putu. To je jedna stvar, dakle, o kojoj Kur'an govori. Na odvojivost imana od dijela. Zatim, Kur'an, nagradu i kaznu na dunjaluku, braće sestre, veže opet za dijelo. Zašto su kažnjeni narodi? Uh, kao što je ad, kao što je senud, kao što je mugov narod. Zbog čega su kažnjeni? Jel su oni samo sjedili? Ili su se borili radili protiv poslanika, njihove dali? كذلك بولي السس يراذوا ويتروديلي سيه دبي زاراديلي جهنمي يرا بي زاراديلي كذو يوش نارمه سفيتا تشو се простагали по таницима и его и егојдари затим враче се сестре питање на судњи дану и обраčun везан че за дело каже узвишени у сури جافیه اودو الله الرحمن الرحيم وترا كل امه كل امه تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملوا. I tada će šlijeti sve ummete, sve narode kako klejeće na sudnim danom. Svaki umet će biti prozvan po svojoj knjizi. Po svojoj knjizi. Kaže uzvišeni, danas ćete dobiti ono što ste radili. Ono što ste uradili, to ćete i dobiti. Zatim, nagrada na ahiretu je također vezana za djelo. Šta, će, šta kaže uzvišeni za džennetlije? Kada, kada dobiju, inša Allah, Allah da mi bude od kada dobiju sve nagrade, kada uđu u džennet i kada vidite u živitke, reče im se, kulu vashragu, hemij ima funkcion samolim. Jedite i pijte i neka je prijatno. Zašto? Ima funkcion samolim za ono što se radi. Za ono što ste uradili na dunjalu. I kad džehennemlije sačulo nas Allah džehennema budu tražili da se vrate ponovo na dunjalu zbog čega će tražiti radim džnalu? Reći će ima li neko kad vide strahote suvnijeg dana kad vide da vi ste pa je gotovi jer da su skinute Istina je jasna. Postoji jennet ili jehennen. Oni vide da je nima presunđeno, da će u jehennen, već će imal neko da se zauzima za nas. A u narudduh na amel gajre levi kun na na Ili da se vratimo ponov. Ili da se vratimo ponov da radimo dijela koja nismo radili. Ili dijela suprama od njih koja smo, smo radili. Dakle, to su jasni dokazi da je sve povezano na dunjaluku sa radom i sa djelom. Zatim sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem govori s kako Kur'an na koji način nas postiže da radimo u ime Allaha džellešhanahu i da se trudimo da na način zaradimo džennet, drugačije ne može ili džehennem nauzu billah. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uči da čak znanje na koliko uđilo, na kakvo ono bilo. Znanje koje koje predstavlja najbudu na filu. Ostaće po farduva posle minarebi Allahovi, najbudu na filu. Po sanika, po sanika, Jedan od najboljih ibad je tako na firma, povučeno korisno, islamsko znanje. Ali ako nije pretočeno u dijelo, može biti zlo. Može biti zlo. I zlo od kojeg se utječe, je poslanik sa salama Allahom Đalašanom, i kaže u svojoj dobi i naučio je svoj umme u toj dobi. Allahumma inni a'udu bike mina ilmi la janfa. Gospoda, ali utječe im se znanja koje ne koristi, koje je od znanja od nema koristi. Ućeše se i da Dakle, kako god to je znanje bilo, ako se ne, ne pretočio djelo, ono ne koristi. I to je naša braća i sestra razlika pa na dunjaluku. Odnosno, naš posao na dunjaluku. I poslanic sal salasalan čak, kad onaj dolazi kod bolesnika, kad dolazi kod bolesnika, koju mu dovu uči? Musliman se razbolio, dolazi mu resursa srle i uči ovu dovu. Allahumma šfir, agdu ka filan. Ospada do izvječitog svoga roba. Zbog čega? Jem kao leka ruvan, wa jemši ila salah. Da bi se borio protiv svojih neprijateđa i da bi više ono namal, da bi više ono namal. Bolestan čovjek ne može, nemoćan. Ne može dakle zaradit, ne može radit, ne može zaradit ko je zdrav. I ne može se borit na Allahovom putu i promicat Allahovu riječ kao zdrav čovjek. I Pusani se lom moli Allaha i uči nas kako ćemo upočivati jednim drugima kad se, ako nas Allah na, na takvo iskušenje bolest ću, koju ćemo tom upočivati. Gospodar izliječi ga, da bi se borio protiv tvojih neprijatelja, protiv kufra i da bi hranjao namaz. Dakle, da bi se borio protiv neprijatelja kako? Ne samo sadljom, dakle, i u džihadu, i iznošenjem istine, i raspavljanja na najljepši način sa onima koji, ko, do koji nije došla istina, e, i, tak, i tako dalje. I zatim, spominje drugi ibadet namaz. Poslednje se na ovdje spominje, vraća i sestri, dva ibadeta. Temeljni ibadet, dakle, temelj, namaz i krov džihad. Ona je ko to ima, ono izmržu svaka, ako se podrazumiva da ima i kuspie, kuspie to, to, to da je ko uspije to onaj da osvari sume životu. Zatim ako pogledamo stilu posanika sallallahu aleyhi sallam, vidit ćemo da ona svahu znaku rada i truda na Allahovom putu. Pogledajte, prije toga spomenemo Nuh aleyhi s-salama. Šta kada Nuh selam, s-salama? Kala, rabbi inni Vallahi, bratshu, istri, Allah, islamu, da avtu qavmi lejlan nahara. Allahi, bratšu i sestri, ovaj samo ajto. Da večera se zapamtimo da nam ostane da on je mu razmišljeno dovoljeno. Kada noha laj sallam, gospodaru, ja sam svoj narod pozivao a lejlom vunahara, dan i noć, dan i noć, sirran vunahara, tajno i ja. Tak, šta mu je ostao od života? Dakle, sav svoj život je uakupio Allah. Sve je dao. Nije samo saate, nego i sekunde i stotinke svoga života. Bili neko, bili poslanici. Da, da nisu bili poslani, da sradnaki dunjalučki posao bili se toliko trud, da im daž ne znam kako glavite. Da Bili muslimani koji su u ljubovanima prema Allahu i veri se trudili, trudili kao su se sa ashabi, tabijini, prve generacije koje su nas naučili, kako se žetvuje za Allahu i reka. Ne govorimo samo poslanicima. Žetvovali se toliko za dunjavuk da im se dunjavuk otvorio koliko se žetvovali za vjeru. A vidjet ćemo koliko su mi zaista malo žetvujemo i koliko bi trebali više da damo. I vidimo poslanika s.a.v. kad je džihad on je prvi prvi, upor da nam sta. Kao sve prvi u igrabu. Predoli namas, a serveri jeha. Kad čuje glas, nam ga on, on prodaju, kad je kad je se svoo kriku mediji, koji je zastrašio sve stanovnike medine. Pa svi došli ashabina i hrabri za vide, za vide šta je to. Postani ktere se vraćao tu da da da se čuje taj skrik. Onda je bio tamo i provjerio, provjerio šta se šta se dešava, pa je primio sa rummet. Primio sa ostanim scenama. Dakle, gdje god dobro on je prvi oni prvi ako čuje da se musliman razbolio ako čuje da je romašan musliman prvi je on koji se brine o njemu i koji ga koji ga ako čuje da za neku potrebu da će prvi onte ide da čini dobro a mi mi znamo da nam je on dužan i svi stalno govorimo našu dužnost poslanicu sallallahu alejhi ve selle a dužeri ona je koji se sljebi i treba i treba da se sljebi i dolazi jedno veliko pitanje da li mi selima poslanicu sallallahu alejhi ve selle miđo samo Uh, u, je, u nekom seg, nekim segmentu njegovu životu. E, eh, nosit ćemo bradu kako nositi u poslanice sve sve. Nosit ćemo vodnicu kako nositi u poslanice sve Ne. Nego su sasavi trudili da ga ponašaju u svemu. U svemu. I u namazu. I u nafilama. I u postu. I u džihadu. I u, u svim dobrim djelima. Truduš da vam bude, bude istinski uzat. I podučava sasave poslanice sve sve tome. Dolazimo čovjek. Dolazimo čovjek i pita, ja rasulala, toga je te obraća se. Pita, ja rasulala, kad će dan? I šta vam ono poslani se odgovara? Šta si pripremljiv za sudnik dan? Šta si...ma nije bitno kad će dođu ovom sudnik dan? Bitno je šta si ti pripremljiv za sudnik dan? Nek sutra dođe, nek sutra pobjede, pobjede islam kao što obječio u poslaniče sallam Znači, da neće ostati kuća, ni tam da jedna da on joj neće uči islam Apo, A ja nisam ništa u radiju za tu pobjedu islama Nema nagrade. Nema nagrade za meni Dakle šta, šta pitaš o gajbu? To je nevažno, to samo zna Allah šta će sudnih A on će sigurno doći, jer nas je o tom obavijestio gospodar svjetova. To je sigurno istina, ali šta si ti pripremio? Dakle, ovo je odgovor na mnoga naša pitanja koje mi danas postavljamo. Često puta, neko već je sve napredavljanje na vratnih pita pa dokle će oni, dragi vrata, više ovako usaburat? Dok će oni saburat na ovim iskušenjima? Ovo se više ne može izdržati. I kad sam ja rekao saburat ćemo i moramo, noramo, saburat do sudnijeg dana, on se našao zbunjivo. Na čemu se guramo, na čemu se u odnosu na prve generacije? Da vidimo, jel, jel do nas, zašto Allah ne daje pobjedu? Zašto Allah ne čini zulum nikome? Nikome, ni nevjernicima Allah zove čini, A kao voli muslimanima? Allah hoće da pobjedi Islam. Allah voli muslimane, a ne voli kufi, ne voli nevjernika. I to nam je objavio. E šta mi radimo da pobjedi Allahova riječ? Šta mi radimo da pobjedi Islam? I koliko se volimo i koliko ulažemo, ulažemo na tom putu? Zato pogledamo što kaže Abu Darda, radijallahu ta'ala, najviše čega se boji na suvnijem dan, jeste da mi ne bude rečeno, kad alinite, kad alinite, fena za amilte, fima alinite, znao si, pa šta si uradio sa onim što si znao? Znao si istinu, znao si put poslanika, sallallahu i danas muslimani mnogi znaju, znaju Boga mi znaju Kur'an i sunni, I rasprave se ovdje na svakom koraku, kasnije ćemo spomenuti spomenut to. Mnoge od tih rasprava su ja, jalove, beslovne, ne donose nekatve koriste. Mes elamo se i, i, i onaj, oko, oko najsitnijih detalja na, iz, iz islama. A kad treba nešto rati za islam, onda tu, tu nešto zaškripi. Uzroke želim spomenuti braćovi sestri. Zašto muslimani i muslimanke danas ne rade koliko bi trebalo da za Allahu vjeru? Jer braćovi sestre kazaljka na satu ide naprijed, ne ide nazad. Ne vraća se nazad. Svaki sekund našeg života koji prođe, dakle prošao jedan dio nas, i više se to ne vraća. I ne smijemo razvoliti da stagniramo. Jer ja sam s nama čisto je tako ovdje govorio braćima. O islamu i po islamskom učenju nema stavkanja u jednom mjestu kako neki vole kazi. Nema toga. Ima ili naprijed ili nazad. <tuh> Sad je sa shardom Ili ćeš ići naprijed, napredovat, ili ćeš nazadova, Ili ćeš nazad ovat. Dakle, zbog čega? Zašto da stagnira islamski ummet kad ima Allahu uput? Kad ima Allahu rič? I stvar dakle, do koje je danas većina muslimana uh, ili bolje reči svi muslimani trebali najviše da drže i da se brine umjet gdje se dava i promisanje Allahu istini. Međutim, kad pogledamo na Mejdana Davi vidjet da jako malo ljudi ulaže trud istinski trud i da se brine da se brine da, prenese, da prenese Allahu rič. Postoje mnogo vrne prepreke posljedno kod omadinego, koje bi ja želio da će raza spomenu. Prva od prekljika jeste, vraću i sestre, lijenost i nemoć. Radi se posljedno sve svem pa pođer utjecao Allahu, džel dašanu u svojoj dobi kaže Allahumma inni audu duke minel hamni, wal huzmi, wal ajzi, wal kesel. Gospodaru, utječen ti se od tuge i žalosti i utječen se od nemoći i lijenosti. Posljedno sve svem se utječe Allahu, onaj koji je svoj svoj život dao na putu Davi, ali će utjeći Allahu da ga ne savlada ljenost. i uči umet kako će se utjeći savlažen od prokretog šeitana i od stvari. Jer osnova svih naših belaja i nerada nerada ne rada jeste ljenost ne može. Što ne može? Kad je ne može nešto da uradi smatra sebe ne sposobno za nešto i zostaje rad. Ili drugo. Ako može, a neće šeitan mu ne da tako je ta ljenost da sputava, da ne radi. Vjernik i vjernica se dakle ne vraćaju nikad nadal. Ako ima nešto iz prošlosti, što treba isprediti se treba ispit. Oni se trude ako ništa drugu. Ako ne možemo ispraviti u potpunosti ono što je prošlo, možemo barem malo zalijepiti. Moramo da zalijepimo, znači, pa ne možemo ni to, osim se nalaže da samo ići naprijed. Ići naprijed i samo ne stagnirati. Zatim drugi uzrok jeste strah od neuspjeha. Kada neko nešto hoće da uradi na dunalu, bilo kakav posao, predince isteče dvije mogućnosti: uspjeh ili neuspjeh. Uspjeh pomak poslu ili ne ili neuspjeh, kao student na na ispitu od uspjeha i neuspjeha. Međutim, ako je čovjek učio, on zna išava, da, da, da će biti uspjeh, da će biti bliži uspjehu nego nego neuspjehu. Zašto danas, braša i čestre kod prevodava prevladava mogućnost neuspjeha, više nego mogućnost uspjeha u dali po življenju vlahu vjeru. Dakle, zašto tako nije, kad hoćemo da radimo neki dnjavučki poslu, mi se potrudimo, pa, ga, pa nam Allah radne, radne da ga uspješno završimo. Zašto tako nije, kad je u pitanju dali? Ovdje, se često puta ljudi a, boje nekoliko stvari. Prvo, neće se da zatruditi. Nisi ti autoritet da sude dozovu. Neće te slušati. Ako se to desi, ako šeitan te plaši s te strane, brate brat, brat i sestri, ti koji sigurno možeš imat utjecaj u svojoj školi, na svom fakultetu, nemoj čeka samo od onih koji su zvanično poznani, jer svi smo mi poznani od poslanika Vesele, da pozivamo Islama. Onoliko, koliko ko zna i koliko može, Kad kaži, poslanji se sallam, dalje guanni valav aja. Kada nesite odmjene makar jedan aja. Makar jedan aja. I pitaće nas Allah za to na sudnjem Dakle, ako se, ne možete razočarat, ako ti se ljudi razovu, ako se ljudi odazovu, tvoje je stanje, onda, inša Allah, u stavu se stanjem onoga koje je opisao, poslanji se sallam, kad je rekao, da Allah uputi preko tega jednog čovjeka, ili skupinu ljudi, imatješ nagradu koji oni. S tim se su od njih nagradu Ako su li na da zagu, onaj islama tvoje stanje kao stanje oni koji opisao ko sam u hadisu, da Islamu gariban, gripo, pa se je udu gripo kao da da, sa to da će guraba. Islam je počeo sa pojedinkima, rapsena pojedinci i gladu pojedinci. Znači, ti nikad ne gubiš. Ne se da zašaraš. Ne smiješ, dakle moraš činiti niti dao. Ili kao se u jihadu, jedna od sva dobra, ili sehadet, ili pogleda na lavo putu, ili pogleda. U jihadu musliman nikad ne gubi. Nikada gubi. Dakle, uvijek dobija. I da, zbog toga se ne smije moramo, moramo činići davu. Zatim, spravo od upadanja u grešku. Spravo od upadanja u grešku često punka ljude putava za da nečinje davu. Kaj ja nisam sposoban, nisam ja od tog ehla, nisam ja učio, učio te stvari. to da na fakultetu zaostaje davu. Zaostaje davu na, na fakultetima, zaostaje davu u školama, zaostaje davu u firmama. Ljudi žive s ondžahilijeskim životom, mi pored njih klanjamo i te svakat namaza on nikad neabdski on nikad ne spomni Allahu u ime osim neuzbila koga ne znao da su i vjereli a vidiš da ne rade na tom polu a te taj strah greške beskine a tabi koji malo pišme rekli koji najniše dal na tom polu su riješili pokušati grješkim sami koji je to sam sam činio i tako bi zaide u jihadu borbi došao do jedno do protiv do protivnika koji je govorio shahade tu tamo ušli al tako Kad um ka je on pošao prema njemu sa jednom kada ila ila allah muhammadur rasul. I taj to osvijez govorio samo zbog straha i nosi po glavu. Nosi po glavu. I došao je poslanik sa selenic i pričamo sa taj učitelj. I taj je poslanstvo selen zarsi ga ubio i govorio shahare. A zarstalo nije to strah greku. Zarsi ga ubio i govorio shahare. I taj čelo koji je to ponavljao, poslanik sa sam pozalio da sankta kada primila. Da nisam bog do pimista pitanja. Da se to kada posu mislimo. sam da se bori na glavom, po, što jer je rekao, ja, ja pravim greške u džihadu, ne mogu se kontrolitati, neće ušte voliti džihad. Ne, nego je, nego je vodio vojske i poslije toga, i bolio se, nego je priznao grešku svoju i hoćemo da je ispravimo u ima Allaha dželdašana. Zatim, nedostatak ubjeđenja, umogućnost promjene stanja. Ovo je jedan, ovo je poraz, ovo je posljedica duhovnog poraza braće i sesre kod muslimana. Danas mnogi musulmani kažu jedno od dvoje, ili kažu, pa dobro, mi smo ipak boli od drugih. Kakvi su drugi nalodi, mi smo bol bar ne vjerimo v Allaha a većina njih kaže, većina muslimanaka je da muslimani su u, takvo, u takvoj fitni toliko su odali grijesima, toliko su se izgubili u morove fitne i kufra i džahilijeta da je nemoguće promijeniti bilo što da je nemoguće bilo što promijeniti dakle, mi moramo shvatiti braša i sestra jedna stvar koju nam je rekao u poslaničima a to je, u hadisu kojeg je Budeže Buharija i Muslim rekao je Izraeličani se dobijali, Allah je slavio poslanike kad čim je poslanik umre, Allah pošli drugu. Tako je bilo do mene. Ja sam posljednji Allahov poslanik. Posljed mene nima više poslanika. Šta se krije iz ove poruke, brače sestu poslanikov? Nima više poslanika. Ko je zadužen prenošenjem istini? Posljed poslanika Muhammeda s.a. Zaduženi su njegovi sredbenici s time manetom, jesu vallaha. Iako i mi ne prenesemo, ko će drugi? Ko će drugi prenositi ljudima i objašnjavati istinu? Hršćane i židove. I mušike i tjasire raznih vrsta i raznih sorti. Jedni od njih obožavaju kralu danas u svijetu. Danas u 20. vijek i svijesti smo toga. I vidimo šta kao se piše po novinama o tomu. Jedni obožavaju razne kipove, a to je normalna stvar. To je zato što se tada na, danas nenormalne stvari postane normalne. A zašto? Zato što Islam ne vlada. Kako je rekao u 177, šta ćete raditi kada vam se omladina obrazni u psovci i foćki. I kada vam se žene odaju bludu. A zar što ona zar može to što takv vrijeme, tajmo rigorit. Možigo pokaže, može biti bore. Možeta, ne bude to naradilo dobro za ranilo zlo. Zar što zar može to što takv vrijeme, je to far, mu se da naradilo dobro za ranilo zlo. Kad zna li istinu, kad može Igore, kad zar može Viktorije, može kad ono što je dobro budete smatrali zlim, ono što je zlo budete smatrali dobrim. Kad zar može takv vrijeme do što može i E pa zar ima Igore, to da ima kad bude tenaradilo mi za Danijela tada se, kaj ni vaši najučeni neće moć snamaš. Ni vaši najpametni neće tada moć snamaš u, u tom vaktu. I znam se da te sve nenormalne stvari su posto normalne. I po domla bilje, i pođemo od droge ponadalje. Pa homoseksualizam, pa pufr razni, vrsta, širkta i tako dalje. A ono se se napada, najveća vrijednost, vallahi, najveća vrijednost, koji spozna čovjek. Kad prihna stisne, kad mola osvijestne srce, Ter, kao so su se spognali nogi amerikanci, Vidim samog Amerikanca koji je prihoći Islama koji bi bio oni stavili ratu, ratu za Islama. Valllah je on dokaz na svime dami koji je svi I protiv onog buša, njihovo predsjednika i svi ostali. Dakle, ne stidi se, na boji da da svoje živo za to i da kaže zbog čega je ratu za Islama. Da li mi kažu, ne znamo, zaista nismo svijetli zbog čega je okrenalo i do našoj i civilizaciji. Koju je u kulturi i Koju je? Kad su svi Islama i kad je Islama jedini. Dakle, a jedina ta riednost, koja Nakon zašto? Zato što ne, zato su umuljati, ne bogami, nego su musulmani slabi. To što su musulmani slabi i što neće da je samo jedan saf, da se ujedini oko Kur'ana i sunneta i da se bore do kraja, do kraja da ustraju, da, uslu, da ne budu kao življivi kršeni kao kaj, su ne su nešto muhadinskoj bilovi buhari. Mi smo najbolji umet. Mi smo iskoristi, najmanje rade, najvišće u drugom sudnjem dan. E kako je Rasulullah kaje? Okay? Uđe da ima radi. Pa su radili, doporni, dodjeli ih. Kopali su, do ih i ostavili. I Poslije nije došli kršćani, radili onda i kindije u stvari skoro da akšama. I nisu mogli izvrati. I došli muslimani sam preuzeli, ima malo iskopali što dašao da akšama i završaju posao. I da posao. Dakle, ne smijemo sad, moramo završiti završit taj posao. U sallallahu alaihi wa sallam kad je došao tek, koliko je bilo, je bio iko vjernik u, u njegovo vrijeme? Bilo je nekoliko ljudi od onih dinu al-hanifa, koji su bili u tevhiru. Ali ovdje nije bilo nikakvim ništećim ni, ni korist. Nište te ni poristi. Što i možete nisu dirali? Što ih mušići nisu dirali? Oni su nikad nisu činili šir. Nikad. Čak i jedan od njih pomislio je toga da jedan od njih upozorio Muhamada Sadatel do knjeve u poslani. Kada je htio da jede mjesto koje je zaklano, prinešeno na žrtveniku, njim božanstvima, rekao mu nemoj ješ to mjesto. I ko sam se nije jeo, nije jeo to mjesto. Nije bio ješ poslani upozorio da on, na, na, na, na tu štvar. Ali nisu napadali musli jer oni nisu bili od onih koj, muslija od reformatora koji I vadesti, nema problema, neću tebi najboljih ništa uraditi. Ali se prodigni da radi, da podzivaš njega na najljepši način, pa da će te on spjeći. Da oni vide, vide da Islala Islam krenuo. Međutim, moramo uložiti puno više. Puno više. Ja sam čak birao, već razmišljao, koji od ovih dvije teme da uzme. Da li da uzme temu značenje pobjede u Islamu, ili da uzme ovo o čemu da govorimo. Šta treba mu da urade, da bi dobili pobjede, koju, koju željno, željno očekujem. Nakon poslanika sa Asalem, nakon njegove smrti, koja je bila najveća žalost za muslimana. I muslimani, posle to, posle te se ne mogu da živjeti peću Je li tako? Ali Asabi nisu ćeli plakali, kada bi sam sam umro. Nego su proširili jer, proširili su islam, Perzija, Bizantija uzeti, Iraki, Horosani, Šam i tako dalje. I kako je rekao, tako Ukve ibn Amir, kada je došao na obole Atlanskog okeana, širjeći Allahovu vjeru, u tom zanosu, obratio se kada je valove, mora, rekao je o more tako mi Allaha da znam da s svoje druge strane postoji država koje, u koje nije došao islam i ja bi se sve preprival sa svojim kojima. Dakle, ne bi me ništa uz ovakvom spriječilo, spriječilo da, da idem da prenesem. Nije, nije znao da se samo kriju još mnoge države postoje koje će kasnije muslimani, muslimani osvojiti. Dakle, kad postoji volja i želja onda društvo će se sigurno može promijeniti i muslimani zbog toga ne smije očajavati. E, Slike, brašo se sestre, slike nerada koje ja želim spomenuti. Ako je kod nas postoji Bogami, ako ućemo se da priznamo. Prvu. Sijela. Sijela kod muslimana i muslimaki na kojima se po izgledu, okuplje, po izgledu okupljaju ljudi koji izla, iz, i žene koji niče nekogljeni budu. Svi mi pripadamo tim krugovima. Ne možemo mi niko od nas sebe izdvojiti iz toga. Na kojima se, na tim sjelima Pa sjela se sva u znaku kritike, klevete, ogovaranja jednih drugih, napada na jednih... Ovaj, imamo mnoge džemate, mnoge naše organizacije, ali nema u koje god kolo uđeš, je, napada jednih drugih, napada jedni drugi. A ne, dakle, mi smo od onih koji džaba pomažu nevjernicima. Mi nas ne plaćaju, nego džaba im pomažemo, pomažemo na takav način. Ali kad se, kad upitamo sami sebe, u bilo kojoj halki od tijih halki da se nalazimo, bilo koji životu da pripadamo, koliko je mojim sebevom ljudi prihvatilo vjeru i vratilo se islam, i vada oborimo glavu. Do zemlji. Do zemlji. Mi se na tom, šta ćemo naštreći gospodaru svjetova na svijetem danu. A Allah kaže, da smo mi umet koji će biti sviđati drugim umetima. Drugim umetima, kada, kada Nuhar islam dođe, čak ne samo onaj, ne samo, da ćemo biti sviđa, da će Muhammed islam biti sviđano, nego mi. Kada N Allah sigurno pita ti je se prenio poslanic on kaže jesam ja ranio poslanic ti znaš da prenije ko ti je rekao da moj ljudi moj narod upita te je da u narodu ja mi nista ne znam mi nista Kaj znamo da najprenosimo a pokažeš pokažeš je bo umme Muhammeda je bo umme sallallahu alaihi wasallam i upitačena da je ja je prenio nuh alaihi wasallam i musliman inshallah svi muslimani su njega na reči ja šta niste došlimo da je nuh alaihi wasallam prenio poslanic dola gospodara, na osnovu toga što nam je preňo Muhammedovim sremenom u Koranu i se govori za njegovacionalom da je vam preňo sveme narodice. Dakle, hoćemo biti svjedoci? Ili će sam pa sam biti od protiv nas? Zato što mi nismo odrabili zadatak koji smo treba. Zatim, jadikovanje, to je, jedan, to je jedna stvar, drugo, jadikovanje kukanja o problemima koje imamo. Problemi veliki u zadavu, problemi za muslimane, ne može se ovo riješiti, naša stvarnost je teška i gorka, itd. I muslimani danas u ovakvom stanju, Pominju samo da slaba čekat mehdi da on dođe da nas spati. Mehdi brašuje sez neće doći u mrtav umet. Neće doći u mrtav umet. Nekomu mora pripremiti teren. Nekomu mora pripremiti teren. I ne možemo očekivati od jednog čovjeka, moželi bi se muslimani danas onaj mnogi šak boli protiv njega kada bi došlo, kada bi se pojavio. A če se ne razumiju stvar. Koliko danas musmana razumije širija? Evo kada bi nam povodili, kada bi nam povodili sarajski kantor na vekan, to se neće nikad A da se kad se dašio, nakako Haj buri, uspostavi šerijat. Kako mi se smanali šerijat kontorni. Ako mi se sudlo po šerijat. Ja kom mogu? Ja, ja ne razumijem šta. Ko ka ne razumije smanali kako to i pripada islamu. Ja vam reći da nema smanja rubičeta. Da ćemo ima khaira. Samo trebamo objasniti da mora praktikovati islam. Ne bi je korisno šan. Da, da bi vam pomogao islam na A kako je pozirati druge. U najgori način da bi vriželi. Na Allah nema to nije sin. Diolog Allah nije to pisao, ni naredio da mi vrijeđamo nekog musika, nekog nevjednika za kojeg Allah kaže da nevjedi. Za mi je koji kaže Isa Allahov Sina uz i da je Isa Bog i da je. Mi mučemo s njegov na osmi Da i mu kažemo na istinu da i ti spasimo džahennama inša Kao što su rabili prof. Allahu i poslalini. Dakle, mora se biti ustrajan u pozivanju u Allahu vjeru. Jer ová vjera je brećo emanet. Emanet na trećima sviju nas. A poslani se vselem je rekao Kod koga se nađe četvero, ne treba žaliti zanim koga je posobnjao. Ne treba žaliti zanim koga je posobnjao. Prvo, suanje maneta. Drugo, iskem govu, treći je nit akhlaq i četvrtu halala zarada. Onda se to da se zaradi halal nije ta. Manet psi sego koga da Allahu prava. Koga je malo pričamo govorili. Šta su namore maneta ostale naši naši muslimani? Naši preci, atabiti devini ostali. Mi spominemo sultana Muhameda Fatiha. Rahmetullah alejhi, Allahu koderi Su svojom vojskom nama dostavlje našim presima ovdje Islama. Ali ostaje nama ovdje data da to pronosili. Wallahi, jesu. Španija je bila Musa i de musair, tariki bi zijad, i ostale musimanske vojsko vođe, penijeli sica mušpani. Wallahi, čordovarapani koji si izdali sama Španija. Wallahi, čordovarapani koji si izdali sama I koji si izdali na Balkanu ovdje, kao što su Kemalata, toki je ostala panda. Koji si izdali helake i napustili sama. Dakle, govaraće neko za mi govorimo o našoj svijetloj prošlosti, ali od, od, od, od spomena lijepi prošljenje, ne živi se od toga, nego treba mići tim stazama. Ovo je se kada Dullahi Nomer, kada smo smrzavali smo se od snijega i od zime u Azrabejdžanu, kad smo ostali na Azrabejdžanu. A Dullahi Nomer, Ashab radi Allahi. Ile su sad Azrabejdžan, Španija, Balkan i ostale zemje koje su bile podporišale ja sam raz, i koje su osjetljeli potu života u islamu. Bog miše, potomstvo njihovo, odgovarati i učiti i pronositi zato što nisu ponijeli zato što nisu izverlag izverlag na konfutu kao potreba kada posunice selen la din la iman la imanah la ni vjerena kona kona iman i ova ova imana je vjeri nije da sam fosanizma kako smo nego i njih im steđenis mana kako kaže Allah dželle soli u ayetu koji smo zaglas što naše predavanje Allahu na šejtanir recim bismillahirrahmanirrahim ve ajl min nabiin qatala ma'hu rib jun kathir Fa wahanu lima aslabahum fi sabirillahi ma bawfu wa mastakaanuh Wallahu yuhibbu sabirin Koliko je bilo poslamika Koliko je bilo poslamika s koji masu se borili skupine Ihovi sebnika muslimana Fa ma wahanu lima aslabahum fi sabirillahi I nisu očejarali Nisu očeja zbog musibeta koji bi u borbi na allahu amputu Wa ma bawfu Inti si sheet omekktekanu dae minsu slabilili z do totogami mi je slabie iho moral i vo duje slabi je zgoti iskušenia koja sed na tom punktu i govorili su o na kadu mil an kallu arabzo nuwa na nas as gama na nacional komikacji samo sugovorili gospodarroprona naš naše gr griehe naše slagosti i uči vrsti nas na punu na tome punktu i pomo na sati na naroda koji Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas okupi oko Kur'ana i sunnata. Dobro za pobidu isprednih dana. Dobro za pobidu isprednih dana.